Isabela Vasiliu Scraba Peștera Platonică și Peștera Eliadescă Despre novela Podu de Mircea Iliade. Moto Cu cât omul suferă mai mult, adică este mai solidarizat cu cosmosul, cu atât își face loc mai puternic dorința de a se elibera setea de mântuire. Mircea Eliade, insula lui Euthanasius, 1943. În cele ce urmează mă voi ocupa de novela Eliadescă Podu, prezentată în Wikipedia la nivel proletcultist, nu numai prin invocarea proletcultistului Zigu Ornea, care în 1957 l-a turnat pe noi ca la securitate în loc să-i publice manuscrisul despre Hegel. Cei responsabili cu fasionarea fișei de prezentare a nuvelei Podu, pe care n-au înțeles-o nici ei, nici cei pe care îi citează la bibliografie, în primul rând greșesc scrind că în novela ar apărea patru prieteni. E drept că doar la sfârșitul povestirii, din cuvintele de rămas bun rostite de Onofrei, analfabeții funcționali ar fi avut o șansă să-și dea seama că celor trei călători spre via Gorgan, cea mai frumoasă vie din această parte a Dobrogei, li se adăugase un al patrulea, care va fi primul ce părăsește compartimentul de clasa I. Referitor la povestirea lui Gologan, administratorul enciclopediei informează în mod eronat că unii dintre cei ce duc o viață de petreceri mondene, ar fi obosit și ar fi renunțat să caute esența vieții. Unde, în petreceri, în confortul stațiunilor balneare, din abundenta colecție de cuvinte înșirate fără rost, mai redau gogomânia după care bătrâna cea oarbă ar fi tânjit la reintegrare într-un paradis pierdut. Această gogomânie, este perfect asortată cu cinepția, după care, din labirint, s-ar putea ieși prin educarea unei cunoașteri latente preexistentă a sinelui. Această preexistentă cunoaștere s-ar realiza vezi, Doamne, prin ruptura produsă de trecerea podului. În cultura propagată prin Wikipedia, care întâi a cenzurat toate interpretările povestirilor eliadești propuse de Isabela Vasiliu Scraba, apoi, în aprilie 2022, a eliminat cu totul prezentarea ei din confiscata enciclopedie, atinge apogeul dat cu presupunerea că spațiul sacru ar avea elemente. Cititorul nu este scutit nici de această ineptie atunci când parcurge a prezentarea finalului povestirii Podu. Acum îi se servește pe tavă gogomânia după care fiecare om ar intra în legătură cu asemenea elemente, doar că majoritatea oamenilor nu le recunosc. Să fie evidenta aculturalizare urmare directă a cocoțării lui Culianu deasupra lui Eliade după expresia lui Petru Ursache, un semn în plus ar fi dat de ifosele celui care, fără să fi înțeles nuvela Podu, scria că autorul nu reușește să dizolve teza metafizică în substanța epică și intelectuală a prozei. În camera Sambo, Petru Ursache citează inedita asociere făcută de Petre Tzuțea între între religiosus al Eliade și ideea platonică de om. Ideea la care participă nemijlocit, omul capabil să iasă la lumina soarelui, rupând lanțurile prin care este obligat să vadă în exclusivitate umbrele de pe zidul peșterii. La Platon asemenea participare este însă pe alese, fiindcă nu toți locuitorii peșterii resimt înlănțuirea. Doar puțini sunt cei care, nu numai că o sesizează, dar trec și la acțiune, făcând marele efort de a scăpa de lanțuri și de a se întoarce cu spatele la umbrele de pe pereți. Abia schimbarea orizontului spiritual îi aduce pe cei puțini care participă la ideea platonică de om într-o situație să-i spunem fără ieșire. Cum să mai trăiască ei în cu peșterii în colectivitățile de captive ai umbrelor după ce au contemplat reflexia în apă a luminii soarelui. Interesant este că de jos în sus, dinspre aici către dincolo, adică dinspre lumea simțurilor reprezentată de misticul Platon prin cu peșterii, către lumina din afară, novela Eliadescă Podu. Se putea foarte bine intitula Marea sau Ieșirea spre Lumină sau, dată fiind perspectiva creștină a trei din cele patru povestiri, chiar Mântuirea. Numai că, din sensul invers al locotenentului de roșiori, care are de retrăit drama trecerii de la Lumină spre Întunericul Peșterii, sau cum scrie Elia de drama Reintegrării în lumea de aici, Nuvela nu putea primi alt nume decât cel dat de genial lui ei autor. O redă situația fără ieșire, în care s-ar găsi frumosul locotenent, întâi printr-o cameră fără uși și ferestre, apoi prin capătul unui tunel în care te lovești de peretele muntelui și încerci atunci să te întorci, dar nu izbutești. Nu izbutești să-ți întorci nici măcar trupul, căci simți peretele chiar acolo, în spatele tău, te lovești de el și îl simți de asemenea deasupra craniului, parcă tot mai aproape, parcă amenințând să te strivească și totuși îți spui, trebuie să există o ieșire. Ei bine, domnilor, vă asigur că există o ieșire, dar evident pe alt plan. Povestirea a fost scrisă în 1963, când prietenul său, Noica, n-a putut fi scăpat de îndemnița politică. Nici prin amnestii for Political Prisoners, nici pe calea cumpărării. Între coperțele unei cărți, povestirea a apărut prima dată în Occident, în anul scrierii ei, în volumul Nuvele editat de Uscătescu la Madrid și nu șapte ani mai târziu la București, cum dezinformează în Wikipedia adoratorii turnătorului Zicu Ornea. Existența în lumea devenirii pe care o duce un ofrei, tânjind după experiența copleșitoare de care Dumnezeu l-a învrecnicit să se bucure, experiență de care nu mai știe dacă a fost în vis sau a aieva, ar fi, după spus a lui Eliade, oarecum înrudită cu situația fără ieșire pe care o trăiește ascetul indian, ajuns să fie un mort în viață. Însăși dispariția lui Onofrei în gara de care Vladimir se miră că se află atât de aproape de pod, ar înclina bananța către asemănarea situațiilor. Căci, înainte de a ajunge să vadă Marea, Onofrei coboară imediat după pod, într-o gară despre care povestitorul Vladimir spune că niciodată n-a reușit să-și amintească numele ei. Aceasta este chiar observația cu care se încheie novela. În eterica povestirii intitulată Podul, Peștera din munte ilustrează de la bun început o situație fără ieșire în care poate ajunge oricare om. Față de peștera platonică, ilustrând situația fără ieșire în care s-ar găsi foarte puțin oameni, multiforma peșterei liadescă sugerează ceva esențial legat de condiția umană și îl sugerează în modul cel mai subtil cu putință fiindcă împreună cu insuprinsă în interiorul ei, caverna imaginată de marele istorică al religiilor e ciudat de dinamică. Pe măsură ce omul îmbătrânește, peștera își schimbă și ea forma inițială și dimensiunea. Cu trecerea timpului, omul din peștere este supus unei ciudate presiuni care nu-i vine dinăuntru, din dorința de a ieși din peșteră, ci vine cumva din afară, prin îmboldirea de a căuta neapărat o ieșire. Odată cu scurtarea firului vieții omenești, peștera începe să se micșoreze, până ajunge aproape să-l strivească pe omul care se află în ea. În astfel de situații, aparent fără de ieșire, nu mai ajung doar câțiva oameni aleși. În fapt, oricărui om îi se poate întâmpla să trăiască o situație cumplită de disperată despre care crede că este fără ieșire. Cum ar fi, de pildă, trecerea în lumea de dincolo a lui Petre Biris din noaptea de Sânziene, unde este torturat după gratii de temniță comunistă. Chiar și în asemenea situație, practic fără ieșire, Filozoful Biri știe că Iisus Hristos nu l va părăsi. De aici și mesajul pentru occidentalii descreștinați. Există o ieșire. În novela Podu, ca povestită de la Locotenent, apare precizarea lui Onofrei că ieșirea, pragul sau podul salvator, este acolo când din toate părțile te cuprinde frica amestecată cu o indescriptibilă beatitudine. Mircea Vulcănescu, evocat de Iliade în figura martirizatului deținut Petre Biriș, le spunea tinerilor din temniță, într-o conferință despre sinucidere, că numai credința îl împacă pe om cu viața sa oricât de mizere, meditația doar îl ajută să-și înțeleagă viața. Chiar închis, cel susținut, ținut deasupra de o credință religioasă, nu este lipsit de libertate, căci în jurul credinței sale zboară cât dorește. Păstrarea oricărui fel de aripi spirituale anulează starea de prizonierat fizic, păstrând vie în om dorința de a trăi și respectul pentru viața pe care i-a dat-o Dumnezeu. Pe ideea din mesajul Ibiriș, începe și povestirea podului. Occidentalizat, Vladimir a uitat că s-a născut creștin, dar Domnul nostru Iisus Hristos nu l-a uitat. Motociclistul Emanuel a venit să-i amintească de Iosafat, tânărul fiu de rege trecut la creștinism din cartea populară Varlam și Iosafat. Vreme de 55 de ani, Vladimir trăise la întâmplare. Viața îi se apropia acum tot mai repede de sfârșit și o trăise greșit, mai precis o trăise ca într-un vis, fără să-și dea seama ce se întâmplă cu el. Se rătăcise, uitase de credința creștină, deși în adolescență și în primii ani de tinerețe fusese credincios. Unii uită câtva timp, apoi deodată își amintesc, scrie Eliade. În cazul lui Vladimir, reamintirea a venit târziu, când nu mai avea mult de trăit. Deja se gândea la priveliștea viei de pe terasă, cum deodată via de la Gorgani, parcă dispare, parcă s-ar fi prăvălit malul și de acolo nu mai vezi decât marea cât poți cuprinde cu ochii. Nu mai vezi decât marea. Pe când Vladimir invoca frumusețea unei asemenea priveliști, Onofrei, călătorul necunoscut cu care au povestit cei trei prieteni plecați de la București, i-a atras atenția că nu poți vedea marea dacă n-ai trecut podul de peste Dunăre. Ceea ce, pentru situația în care se afla Vladimir, Putea foarte bine să însemne că nu poți vorbi de lumea de dincolo, decât după ce ai trecut Podul, adică pragul dintre cele două luni. Din povestea lui Zanfirescu, bătrâna oarbă, însoțită de tânăra care citește, va trece și ea podul fiind pe moarte. Ultima dată a apăruseră într-o vie de lângă târviște. le-a văzut pentru că era la cules de vie, la ei la vie. Pentru creștini, Isus este cel care apare simbolizat pe icoane, ca identificându-se cu vița de vie care crește din trupul lui. Străinul Onofrei intervine cu precizarea că Zanfirescu, împreună cu rudele și prietenii lui, se aflau la vie în mod natural. Aici, în ofreirea ea, cumva ideea naie că ortodox te naști, ești în mod natural, nu devi. Pentru că, spune călătorul necunoscut, pe lângă cei care sunt creștini din născare și nu se mai frământă cu întrebări legate de mântuire, există oameni care au pierdut spontaneitatea integrării în modul natural. Printre ei se găsește locotenentul de roșiori, pasionat de spiritualitatea orientală a cărui viață se desfășoară pe un plan ce poate fi numit metafizic-teologic. Alături de locotenent se pune pe sine și un ofrei, interesat de misterile camuflate în lumea devenirii, peștera lui, situația lui fără ieșire, E provocată de uitare. Onofreie își amintește că a mai fost în via de la Gorgani, dar amintirea este foarte vagă. Își amintește doar că își amintește. Dacă ar reuși să-și amintească, ar înțelege dacă a visat sau chiar a fost în acele locuri. Frumosul locotenent a optat pentru lumea simțurilor, fără a se lăsa dominat de ea, și fără a o socotit de realitate ultimă. Din lecturile sale, el știe că pentru unele școli metafizice indiene, mântuirea se dobândește prin renunțarea la fructul actului, și că omul, departe de a participa pasiv la drama creației, poate transfigura fiecare gest uman, transformându-l în ritual. În planul metafizic în care trăiește locotenentul de roșori, strugurile roșu și vița de vie va fi semn al beatitudinii. Onofrei le explică celorlalți că ar fi o viță de vie crescută din trupul mare zeițe, ascunsă printre multele femei cu care face tantrism locotenentul de roșori. În flăcăratul Vorbind despre existența pragului, a podului, a unei ieșit, este întrerupt de Gologan cu exclamația Dacă Dumnezeu pentru păcatele noastre a lăsat vița de vie, de ce totuși e așa de greu? Înainte, îl întrerupsesă ca să-și spună și el situația fără ieșire pe care a trăit-o. Povestea lui Gologan este cea a orășenilor din lumea bună. Numai că și istoria petrecăreților se termină cumva pe imaginea icoanei, reprezentându-l pe Iisus, din trupul căruia crește vița de vie. Aceasta transpare din nostalgia baronului după ticna sfârșitului de viață într-o vie proprie, cât ar fi ea de modestă, unde să lași să îmbătrânească vinul, să lași așa 10-20 de ani, și tu să stai lângă el fără griji, fără gânduri. Și nu întâmplător, povestitorul este Gologan, după nume un fost închinător la zeul Ban, care și-a relatat povestirea, neînțelegând cum este cu situația fără ieșire. Note 1. Dan Culcer îmi recomandase pe 5 aprilie Câteva articole îngrezești despre Wikipedia. Unele nu s-au deschis. Am putut citi doar Wikipedia Rotten on the Core, care adăuga observațiilor mele cifre statistice care le întăreau justețea, fiindcă putregaio de miezul Wikipediei apărea la vedere prin scăderea numărului de voluntari creșterea procentului de schimbări îndepărtate, creșterea numărului de utilizatori blocați, fiindcă nu împărtășesc opiniile administratorilor. Era amintită și practica celor două seturi de reguli, una pentru administratori, alta pentru utilizatorii de rând, pe care am subliniat-o încă din 2012 Două noutăți am aflat totuși odată cu citirea textului englezesc. Prima consta în scăderea dramatică a numărului de cereri aprobate pentru rolul de administrator. Desigur, pentru a concentra puterea de decizie în mâna acelor administratori care au confiscat enciclopedia online. A doua a fost noutatea scandalurilor provocate de editorii plătiți, să reprezinte punctul de vedere al plătitorilor. Pay to play scandal. 2. Prin Amnesty for Political Prisoners, Ion Rațiu, unul dintre fondatorii organizației, a încercat scoaterea lui Noica de în închisoare, ceea ce nu s-a putut, fiindcă reprezentanții securității antiromânești L-au mințit cu nerușinare pe delegatul venit din Anglia, spunându-i că filozoful ar fi fost deja în libertate. O altă încercare de eliberare a filozofului Constantin Noica din închisoarea politică, unde fusese băgat de turnătorii Zigurne și Pavel Apostol, când plagiatorul Ion Ianoșii era șef al cenzurii ideologice comuniste, a fost prin cumpărare. Mircea Eliade, care contribuise cu bani la tentativa de scoaterea deținutului noi ca din statul închisoare prin cumpărare, tratează în beletristica scrisă în Occident subiectul temnițelor politice comuniste. După ce a fost până în 1990 un subiect tabu despre temnițele politice nu se poate vorbi liber nici în ziua de azi, Aflată permanent la pândă, Poliția Gândirii cenzurează cu promptitudine abaterile de la comunista interdicție, nici când ieșită din uz. În 2008, confiscând ca înainte de 1990 memoriile unui fost deținut politic trimise de mine în Argentina. Dar chiar recent, pe 17. Și pe 18 aprilie 2022, de două ori mi s-au șters replici la niște comentarii pe YouTube, cuprinzând referiri la eseul meu despre Wikipedia confiscată. La interpretarea pe care am dat-o povestirii 19 trandafiri apălută în acolada din martie 2022 și la nuvela Daian.